As daar iemand is met die woord van ons, wil ons graag luister. Goeiemorgen jylle, ek lees vir ons in Psalm 71. By u o Heere skuil ek, laat my nie vir altyd beskaamd staan nie. Wees vir my een rots om in te woon, om gedierig in te gaan. U wat bevel gegee het om my te verloos, want u is my rots en my bergvesting. Op u te gesteen van my geboorte af, Van die moederskoot af is jy my bevryder oor jy is my lof altyd dier. Ek was vir baie 'n wonder, maar jy is my machtige toevlug. My mond is vol van jy lof die hele dag, van jy roem. Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my kracht gedaan is nie. En ook tot die ouderdom en die grijsheid te oog, God verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag die arm verkondig aan amal wat sal kom Dankjie Marita. Ons het, uh, ons het gistermiddag by het trouwe en uh, terwijl ons dommerdaag staan en verversingsgeniet terwijl die foto's geneem word en die goed val hier iemand by my. Hier valt iemand. En uh, ek vlieg om om die tannie te help wat het geval het. Maar sy skit my arm af en sy spring op, sê, dankie nie, ek sereg. Eerst ding wat sy sê, luister, dit is nie van drank wat ek geval het, nie my voet het vastgehaak. Toe later, die aand, met die onthaal, toe praat haar sien oor haar, en die Tanni is nou 90. en hy vertel wat een rol sy gespeel het, om een ouwe thuis tot stand te bring daar in hetselvolk en nog steeds speel, op die ouderdom van 90, behalwaar dat sy toch te jonk is vir die oude thuis, so jylle kan sien, as sy so kan neerslaan en opspring, dan is sy nog te jonk vir die oude thuis. maar nou daar is partij ons wat nou ouder as dit word, wat dan nou wel die oude moet besoek, so Marita, ek wil dit net bevestig wat jy sê, en daar die geleentheid om daar by die oude te gaan bedien, gereeld, en die elende, van gebrek en kennis, die ellende van ou mense, wat dier hulle levens gegaan het en nooit die waarheid gehoor het nie. Dier hulle levens gegaan het en nooit bekrachtig is met die naam van Jesus nie. Nooit een tree gegroeid in die geest nie. Wat een geleentheid is dit, as ons, as gemeente, betrokke kan wees, om die laatste jare beter te maak as die eerste is, vir die mense om hulle die goeie niest te verkondig, om hulle uit die uit die pit van sondagskap uit te trek en hulle toe besef dat hulle waardig voor God is. En om die woord van God geleentheid te gee in hulle levens, om vir hulle te vergoed die jare wat die trek spring kan in die afnuiper en die voetganger verslind het. So dit is een grootse geleentheid. En ja, ek dink rechtig ons as gemeente. Dit is een kostbare project, waarin ons as gemeente betrokken kan raak. Laat ek ook sommer net van hieraf sê, Jackie, en Henda het nou al gesê, maar ek wil ook sê, namens ons gemeente, is, jou verlies is ook ons in. Ek weet jou nie groter as ons in. Maar, al wat ons vir jou kan sê, ons is daar vir jou. Uh, ons is nou jou huisgezin. En meer as ons, kan ons sê, jou maker is jou man. En ons wil vir jou net sê vir jou en die kinders sterkte te wens vir die tyd. En nie net vir die tyd nie. Vir een hoopvolle toekomst, want daar is een toekomst. Ons het, die vraag het baie by my gekom, die afgelope tyd. Maar hoe kom nou? Hoe kom so? Wanneer? Wanneer gaan ons in gezag staan? Wanneer gaan die, die dinge gebeur? Maar voor, dit, voor die vraag gekom het, het die vraag gekom, Wat betekent dit, as ek vir jou sê, ek dink aan jou, my boeta. Ek dink aan jou, Jackie. Ons bid vir jou. Ons staan saam met jou. Wat is die inhoud van wat ons sê? Dit is so makkelijk om te sê, ek dink aan jou. Want ek sta nou hier by jou, of ek praat nou met jou vir die telefoon, so dat dit is logisch dat ek aan jou dink. Ek dink aan jou. Of ek bid vir jou. Maar ek wil jou vraag vanmorgen Hoeveel keer het jy dit al gesê vir iemand? En wat het jy gedoen daaran? Jy het op die oomlik aan die persoon gedink, ja Maar wat het jy gedink? Wat het jou dink vir die persoon beteken? Wat het jou gebed, wat er inpak het jou gebed gehad In die situasie? Wat een rol het jy daarin gespeeld? Jy weet, Jacobus sê, wat baad het my broeders? En nou trek hy om dier naar die geloof toe, hy sê, dat ons die geloof het, maar ons het nie werk in. En nou verduidelik hy die werke daar, nou moet ons net voorzichtig wees, dat ons die werke verkeerd lees nie, in Jacobus 2, van vers 15 af. Sê hy die ding, hy sê, as daar een broeder of sister naak is, en aan die dagelikse voedsel gebrek het, ene uit jylle, so vir hulle sê, gaan jy Die vrede, word warm, word versadig, maar jylle gee nie, wat vir die lichaam nodig is nie, wat baard het dan? So jy as ek dis nou vir iemand sê, wat in nood is, onderdruk is, of in een situasie is, ek sê, ek dink aan jou, ek bid vir jou, wat is die inhoud daar, wat baard het, om net dit te sê? Johannes gaat verder, Johannes sê van 1 Johannes 4, hy sê, my broeders, laat ons nie, of geliefde sê, hy, laat ons nie lief hee met die woorde en die tong nie maar met die daad en een waarheid. Daar is liefde, wat demonstratie vind, in ons acties. En dis die uitdaging van morgen. Die uitdaging is om te sê, waar staan ek, in een situatie, sê sê die. Ons het verlede week, het ons met die kamp gepraat, en sondagochtend het ons gepraat, oor die, die uitdaging, om by die plek van confrontatie in my leven te kom, en te vraag, waar is ek? Waar staan ek in my geloofslewe? Jy, ons het een prinkje op die boord geteken, en die prinkje het gesê, toe ek vir Henda ontmoet het, Henda vergelijk ek met die ijsberg, toe ek Henda ontmoet het, dit is nou nie haar vorm nie hoor, toe ek Henda ontmoet het, het ek net, of toe ek met haar getrou het uiteindelijk, het ek net die punt van die ijsberg gesêen. Maar nou is ek al 35 jaar met daar getrouwd ongeveer en daar die het nou al geskyf, ek denk tot daar. En ek het al soveel meer van hende ontdek in hier 35 jaar. Die vraag is, waar behoort ek te gewees het? Moes ek al hier gewees het en ek En ek is nog hier. Waar moes ek gewees het vandag? Dit die vraag. En dit die confrontatiepunt. Nou, kom ons vader nou een stap verder. Ons het dit op ons huwelijke toegepas. Maar het het ons sondag gekyk en gesê, maar met God is het die selwe. Toe ek die Heere ontmoet het, toe ek ja gesê het vir die goeie nees, toe ek die geest van God genoe het om in my te kom woon, het ek nog net die punt van die uitsperk gesê. Ek het nog net daar die klein stukkie van Godse karakter beleef en besef. En as ek verwijs na die oude huis bijvoorbeeld, dan sien ek hoeveel mense sit in oude huise al, op gevorderde leeftijd, en hulle het nog net daai stikkie gesien, die lijn het nog nooit afgeschuif nie. Want die roep uit, hy sê, my volk gaan te gronde weens een gebrek aan kennis. En Jezus sê, as julle in my woord blij, sê julle waarlijk my disciples, en dan sal julle die waarheid ken. En die waarheid sê julle vry die waarheid moet ons vry maak van wat? Die waarheid moet ons vry van die onkunde, aangaande God, aangaande sy karakter, aangaande sy vermoe, sy vermoe wat in ons wil werk. Hy sê, hy wat kan doen verboe wat ons kan bid of denk, volgens die kracht wat in ons werk. So hy wil in ons werk, maar hy sien, hy sal nie in ons werk, hy kan nie in ons werk, as ons hom nie ken nie, as ons hom nie verstaan nie. En daarom het ons gesê, die kennis van die waarheid, is eindelijk verhouding met die waarheid, en Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid in die lewe. So dit verhouding met die persoon, en die verhouding met die persoon, daar die verhouding, moet groei, met ander woorde, as ek, dertig jaar gelede, of 40 jaar gelede, die Heere ontmoet het, van daai dag af, tot vandag toe, hoe ver het daai lijn geskuif? Waar moes ek vandag al gewees het? Hoe moes ek al, in sy gehad het, eengeword het, in verhouding gestaan het, met die, volheid, van wie God is. Daarom bid Paulus hier die gebed aan mekaar. Jy sê Paulus doen dit, hy sê, hy sê, ek bid vir jou. Paulus die die ding uitgeding wat ons sê, ek staan saam met jou, ek bid vir jou. Maar hoor wat sê Paulus in elke brief, hy sê, ek dank my God elke dag, as ek aan jylle denk in my gebeurde. So Paulus sê, my gebedslewe is a actieve proces, waarin ek jou oproep, waar ek jylle oproep, sê Paulus, vir die ouwens wat hy is voorskryf vir die gemeente. Hy sê, ek roep jylle in my geestes oog op, en ek bring jylle voor God, en ek verbind jylle met wat ek ontdek het. Want jy sien eindelijk, as hy nou nou in die gemeente kyk, en sien ons, in die gemeente het baie ouwens in die gemeente, maar daai openbaring van God gehaad, maar Paulus het al hierdie openbaring van God gehad. En nou kom Paulus uit hierdie positie uit, en hy sê, as ek aan jylle in my gebede dink, Hy sê, dan bid ek dat jylle sal vervul word met alle geestelike inzicht. My aanwoorde, dat die lijn vir jylle sal skuif. Ek bid dat hy vir jylle sal geef verlichte oog van jylle verstand, om te kan onderskui waarop het aankom. Hy sê, ek vermaan jylle, om jylle volmaak in Christus voor te stel, want ek weet dat Christus, die salving, die teenwoordigheid, die inzicht, die inlichting, die, die betrokkenheid, die manifestatie van Godse geest in jou, dit is die hoop van die heerlijkheid. So besef jylle, die posiesie van hierdie lijn, van die punt van die huisberg af, wat moet afzak, afzak, afzak, dit is die posiesie wat gaan bepaal in wat er gesag, ek en jy in die leven staan. Dit gaan bepaal of daar inhoud is daarin, as ek sê ek denk aan jou, as ek sê ek bid vir jou. Want jy sê nou kom een confrontatiepunt, in my leven om te sê, my heren, ek staan hier voor een krisis, en al wat hier die krisis gaan kan oplos, is geloof. Het ek geloof. En die confrontatie is om by een pinde kom en sê, heren, my geloof is kort. Het kan ons die eerlijkheid monster vermoorde. Om na myself te kyk en te sê, heren, my geloof is geweeg, maar is die licht bevind. En luister mooi, is geen veroordeling in die saak nie. Luister mooi, hier is nie veroordeling. God weis nie vingers nie. Wat God doen is hy winkels, hy roep ons nader, sy arms is open, hy sê, ek wil hee, dat jy moet kom tot die volle inzicht van wie ek is. Hy sê, ek wil hee, jy met die volle pakket kan snap. Jy moet alles kan raak sien. Hy sê, soos wat die hevelik die geleendheid is vir man en vrou, om in hierdie proces met mekaar saam te leef, en mekaar sy heerlijkheid en sy goedheid te ontdek. Ek sê gister vir die twee wat trou, dit vir my was dit een blessing. En ek wil die julle moet dit ook hoor. Ons het dit eindelijk al gesê verlede week. Ek sê vir hulle die, die statistiek oor hiewelike is nie baie gunstig nie. Maar, wat sou die sleetel wees, of kom ons stel het so, indien ons een sleetel sou kon vindt, wat ons kon draai, om die statistiek oor die hevelik om te swaai, en om hevelike een wauw te maak, wat groter en groter word, wat al helderder word, die licht daarvan word al helderder tot die volle dag toe, dat die heerlikheid daarvan meer sal word soos wat die 2 Korinties 3 vers 18 sê, van heerlikheid tot heerlikheid. As ons die sletel kan vind, en ek kan die sletel bemark, jylle gedink, we geld gaan ek maak. Ja, ek wil jylle sek, jy die sletel en ek bemaak hom, maar ek gaan nie geld maak nie. Ek gaan vreeg te ken, om die effect in die te sien, want, onthou wat het gebeur, die wijse waarop ons gaan ontdek wie God is, en die rede waarover die mense, baie of mense in die oud-huis, dit nie ontdek het nie, is omdat hulle nie Godse karakter ken nie. En die rede waarover ons moeilijkheid het in ons hevelike, is dat ons nie, mekaar ken nie, wat ek daarbij bedoel is dit, Paulus het gesê Jezus het omself ons oorgegee, om ons te heilig nadat hy ons gereinig het, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor hom gestel het dis wat Jezus kom doen het, so dis wie ons is, nou kom skryf Paulus in 2 Korinthus 5 en hy sê hy stel het so, hy sê as een voor allemaal gesterf het, het allemaal gesterf, hy sê as een dus, as Jezus dus vir almal kom heilig het, kom reinig het, almal sonder vlek of rimpel, of sonder gebrek, vir hom kom stel het, dan is dit inderdaad so, hy sê, as een, dan is het so goed, dat allemaal gesterf het, en nou het een gesterf, hy sê, so inderdaad is dit waar, dat elk een van ons, kom ons praat van ons hevelike, al twee partijen, danie en Sanet, al twee, heilig, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, voor God staan. En niks kan dit verander nie, niks kan die offer van Golgotha kanselere nie. Maar nou sien ons wat gebeur in ons huwelike nie. In ons huwelike sien ons gauw gauw, ons staan voor die kansel en ons sê ja, ja, ja, ons het mekaar lief en ons kan nie wacht om saam met mekaar te wees. En net so enke in die pad af, dan kom ons achter, dat die van die ouwe verbond in ons leven inskop, wat sê, as jy sal ek. En omdat jy nie, daarom het ek. En sê, dis die ouwe verbond, die is die beginsel. En wat dat strik het ons getrap? Die strik waar ons getrap het, is ons het gekyk na mekaarse optrede, na mekaarse wandel, wat vol gebreke is. En nie na mekaarse stand, wat vol heerlijkheid is nie. Nou, as ons focus op, op die gebreke, dan vat het ons in een spiraal, en die spiraal daarvan uh, vindt sy gestalte in die statistiek, die echtscheidingsstatistiek, in die wereld vandag. Maar as ons focus op die onmeetelike, hoeveel heerlijkheid waaraan elkeen van ons is, dan kan jylle jylle jy jy self voorstel wat moet gebeur. Nou God sit in die selwe met ons, hy het ons geheilig, kyk hy na ons optrede, dan sien hy ons mist het. En daarom sê hy vers 16, hy sê ons ken dis van nou af, niemand meer na die vlees nie, al het ons Christus na die vlees gekend, ons ken hom nou nie meer so nie. Hy sê, God kyk nie meer na ons wandel nie, hy kyk na ons stand, hy sê, ek focus nie op die foute wat jy maak nie, ek focus nie op wat jy doe nie. Hy sê, ek focus op jy die onmeetelike heerlikheid van die volheid van die Godheid wat binnen jou lewe. Dis wat hy sê. En nou sê hy vir ons in ons heerlikke. Hy sê, wat is die hevelik? Wat is die verbond wat ek in die hevelik gemaakt het? Nie ooreenkomst, want as jy sal ek nie. Manne, ons te verbond met God oor ons vrouwens. Om haar te heilig, om haar te reinig. Om haar soos een vlekke vrumpel, soos gebrek voor God te stel. En kijk, bieke mooi. Die oomlik as ek dit doen, as ek verstaan wat Godse karakter is, dan begin die lijnskuif. As ek verstaan wat die inhoud is van my hevelikse maat, dan begin die lijnskuif. En jy sê, maar as ons kyk na mykaarse optrede, dan gaan die lijn nooit skuif nie. En, en godsdienst het, het die, ek wil sê, die ou geslag, die vorige geslag, het godsdienst vastgepen met die leun, dat ons kan godse wil nie ken nie, en ons kan sy karakter nie ken nie, en slechte goed en tragedies kom van god af. En omdat hulle godse karakter nie leer ken het nie, het hulle gestagneer geblei, het die lijn nooit geskuif, en het hulle nooit die dieptes van god ontdek nie ek en jy ontdek dit, ons het dit, die sleutel vir ons verhouding met God, leed daarin om te ontdek om by om te gaan sit en die waarheid wat ek ontvang het, te neem, en Godse gees die gees van waarheid toe te laat om my in meer waarheid te leid en in nog waarheid te leid, en in nog waarheid te leid, en meer en meer van God Godse vermoe in my toopenbaar net so in ons verhoudings met mekaar maar goed ek wil vanmorgen kom by die concept wat ons sê, hoe gaan ek myself konfronteer in geloof? Hoe gaan ek by een punt kom, as ek dan by een punt gekom het in my leven en sê, hier is iemand wat in benauwdheid is, en ek sê, ek staan saam met jou, ek bid vir jou, ek denk aan jou, wat gaan dit substantie gee? Ek kom achter, ek sê dit, maar dit is hol woorde, want dit het nie waarlik inhoud nie, en wat sal dit inhoud gee? Geloof sal dit inhoud gee en hoe gaan ek geloof monsterie in, hoe gaan geloof ontstaan die skrif sê dit baie duidelik, hy sê die geloof is dier die gehoor en die gehoor is die woord so om in sy woord te bly gaan my die waarheid laat ken gaan my in verhouding met die waarheid bring en uit die verhouding met waarheid uit, gaan geloof Godse geloof in my gebou word, so dat my woorde waarde het, so dat dit nie al woorde is wat sê ek bid vir jou of ek dink aan jou of ek ek ondersteun jou nie maar dat die woorde een substantie in die geest gaan dra, een substantie van geloof. Geloof wat een verskil gaan maak. Blij met my saam na Markus 10 toe. Lees ons vanmorgen Markus 10. Nou ek het baie lang klaas uit Markus 10 uitgepraat, maar ek is baie erg over die stikkie. Markus 10, bij vers 46. Jesus is bezig met sy bediening. En nou hoe sy, en hy het in hierdie groe gekom, En toe hy en sy disciples in 'n aansienlijke skare uit jy die uitgaan, sê die blinde man Bartimeus, die sien van Timeus, langs die pad in bedel. Jy jou kan nie sien nie, hy kan nie werk nie, hy sê langs die pad in bedel. En toe hy hoor dat het Jésus die Nazarener was, begin hy om uit te roep en te sê, se, sien van David, Jésus, wees my barmhartig. En baie het om bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, sien van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Toe gooi hy sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy heen, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, gaan jou geloof het jou gereed, en dadelijk het hy gesien, en Jezus op die pad gevolg. Ek wonder hoeveel mense het vir Bart die mees gesê, Oboe, daar is vir jou, ons denk aan jou. Ons bid vir jou. Hoeveel mense denk jy luid, en sy lewe dit vir hom gesê? Maar daar was nie geloof in nie. En hoe maar daar nie geloof in is nie, het hy blind geblei? Of het hy blind gebly? Dit is die vraag. So ek wil vir jou vraag, In wie sy skoene staan jy vermoor? Jezus kare, kom ons noem hulle die disciples, die mense wat Jezus volg. En hulle volg Jezus, hulle stap achter Jezus aan, hulle volg om. Want hulle weet, as hulle lang genoeg in sy geselskap is, gaan hulle een wonderwerk sien en is baie opgewonden over hierdie saak, en nou is hulle op pad om hierdie wonderwerk te sien, maar hulle sien nie, hulle sien nie die geleentheid nie. Hoekom sien mense nie geleentheid nie? Want Bartimeus, stem jy hulle saam, Bartimeus is die geleentheid vir die wonderwerk. Maar wat sê die skare? Stil. Hulle maak om stil. In ander woord, hulle beperk die vloei van Godse Gees. Hulle is eindelik een remskoen, hulle bedoel dit goed, maar hulle is eindelijk een remskoen vir wat hier moet gebeur, vir die kracht van God dat geopenbaar moet word. Hoekom denk julle kan hulle nie sien nie? Wat is die rede, waar oor hierdie volgelinge van Jezus, hierdie geleentheid miskyk? Dink bieke, as ons praat van nie sien nie, denk ek aan Matthäus 13, wat sê, die hart van hierdie volk het stomp geword, ons sal kyk en kyk en nie sien nie. So hierdie ons kyk, maar hulle sien nie. En Johan is nie gepraat, Jezus met die fariseers, daar met die, toe die blinde man, wat hy die, die kleine oor gesmeer het, gezond geworden het. En hy sê, tot die oordeel het ek in die wereld gekom, so dat die wat kan sien, nie sien nie, en die wat nie sien nie, kan sien. So dit is duidelik, hierdie ouwens wat kon sien, wie sy sig, gezond was. Hulle het nie gesien nie. Paulus skryf, hy sê, wat maak dat mense wat kan sien, nie kan sien nie. En dan, oor jy Jesus praat van die hart van die volk het stomp geword want hulle kyk en kyk en kan nie sien nie en Paulus beskryf dit, hy sê solank as wat Mooses gelees word bly daar een bedekking oor hulle harte is hulle sinne verblind so hulle nie kan sien nie Alright, sê, verstaan julle die nie, nie kan sien nie so, nou is die vraag, wat het gebeur met hierdie klomp disciples, dat hulle nie kon sien nie bly sê maar my, hou jou vinger daar dan bly my saam met na Jeremia 17 toe kyk ons of ons die antwoord kan kry. Jeremia 17, vers 4 sê, en jy sal uitval, en dit dier jouself, uit jou erfenis, wat ek jou gegeet, en ek sal jou jou vijanden laat dien in een die land, wat jy nie geken het nie. Want jy het een vier aangesteken in my toren, en in eeuwigheid sal het brand. En so sê die Heere, vervloek is die man, wat op die mens vertrouw, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Heere afwijk. Hy sal wees soos een kaal bos in die wildernis en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar door in die woestijn bewoon, een brakkerige en onbewoonde land. Hy sê, hy sal wees soos een kaal bos, wie sê die ou die ou wat op die mens vertrouw en van vlees sy arm maak. Hy sal nie kan sien as die goeie kom nie. Nou hier kom die goeie. Hierdie ouwe sloop achter Jezus aan, Bartimeus sit langs die pad in Beel, die blinde man. En hierdie mense kan nie sien nie. Hoekom sien hulle nie? Hoekom sien hulle nie die, die goeie hier is? Hulle gaan vandag hierdie wonderwerk sien van Bartimeus wat gaan sien nie. Hulle kan nie sien nie want hulle vertrouw op wat? Op vlees. Op mens. Wie die vlees? Wies die mens? Of waarop hulle vertrouw? Hulle vertrouw op Jezus. Besef jy, ek kan op Jezus vertrouw in die vlees. Ek kan op die vlees vertrouw. En dis wat lop vertrouw. Maar ander woorde, en jylle moet dit mooi verstaan, want eindelijk is dit nog geldig, dit nog ouwe verbond. Maar Jezus is die een wat die wonderwerke doen, en hulle is die ouwe wat kyk. En in hulle opgewonheid om die wonderwerke te sien, wat hy gaan doen, is hulle oog op die persoon, op die vlees En hulle sien nie, hier is die wonenwerk nie. Sien hulle kan hulle nie sien nie. Hulle is volgelinge van Jesus, maar hulle sien nie. Omdat hulle, hulle, hulle verwachting van Jesus, is een verwachting van die vlees, soos wat die volk destijds, een verwachting gehad het, van Mooses. Mooses moet die kwartels in die manna geën. Mooses moet die water. Mooses, verstaan jy, elke keer is dit Mooses. Hulle gaan murmureer tegen Mooses uiteindelik gaan het oor God, maar hulle murmureert in Mooses, want hulle vertrouw op vlees, hulle maak die mens maak hulle arm. En hulle kan nie sien. Dis hier die mens probleem. Nou ek het gevra, ek het gesê in wie sy skoene staan jy vanmorgen? Kom ons gaan een verder. Die tweede partij wat hier ter sprake is, is Bartimeus. So is jy skare of is jy Bartimeus? Nou hoor vir Bartimeus. Bartimeus sit by Jericho langs die pad in bedel. Nou, ek ken, ons weet ken nou niks van Bartimese achtergrond nie. Maar, ek, ek dink ouwens wat blind was het maar zwaar gehad en dis duidelik dat hy nie baie goeie ondersteuning van sy familie gehad het nie, so hy was maar uh, uitgeworpen, want hy moet langs die pad sit in bedel. Maar hy hoorde dat Jesus van Nazareth is wat voorbij en dan roep hy uit, Seen van David wees my barmhartig. Nou wie Seen van David? waar kom hy aan Seen van David? Wie het vir hom die geslagsregister van hierdie man van Nazareth uitgelee? Daar was nie een bybel geskryf nie, hy het nie Lukas 4 gelees, die geslagsregister van Matthies 1 nie. Hy het nie die geslagsregister van Jezus gelees nie. Hy is een ongeletterde man. Waar kom hy daaraan om te sê Seen van David? Wat bedoel hy by Seen van David? Wie is die Seen van David? Dit is die Messias. Dit is die een wat so kom. Dit is die vrouwse saad. Dit is die belofte wat God aan Abraham gemaakt het aan sy saad. Dit is persoon. Dit is die maag wat swanger geworden het en die sien so baar wat Jesaja van praat Jesaja 7 vers 14. En hy sê, en jy moet om Emmanuel noem as God met ons. Dit is die sien van David. En hierdie man, ongeletterde, blinde man, uitgeworpene, roep uit, sien van David, Messias, verlosser hy noem dit, hy is die sien van David, Yeshua, verlosser. Wees my barmhartig. En die ouwens wil om stilmaak, maar hy sê iets het in om gebeur. Jiemand langs die pad sit, het die openbaring van Godse Gees ontvang van wie dit is wat die voorbij stap, terwijl die ouwens wat na ons sy vlees gekyk het, om nie gesien het nie. Wat het Paulus so pas vir ons gesê? Ons kende dus nou van nou af, niemand meer na die vlees nie, al het ons Christus na die vlees gekend. Hoor jy, Paulus kon een van die ouds gewees het, wat achterom aangestap het, hy was nie, hy was nie daar nie, maar hy kon nie een van die gewees, wat achterom aangestap het, en om na die vlees gekyk het, en gesê het, hy moet een wonderwerk doen vandag. Maar jy gedink wat het een leerstelling moest het wees, vir sy volgelinge, wat om na die vlees gekyk het, en gewag het vir een wonderwerk, toe hy by die bad van Bethesda kom, hulle sê, hier gaan julle dit sien vandag. Hier is 500 siekers, krepelis en blindes en my laatste, en weet nie wat, ek gloe nie wat my laatste nie, want hulle is afgekei, verstaan jy, hier is nou een geleentheid vir wonderwerke par excellence, en wat doen Jesus? Hy gaan staan by een man, by die baad van Bethesda, en hy maak losie aanheid, jy vader moes al my verskrikkel teleerstelling geweest vir hierdie ouwens het sê, hier is nou die geleentheid om sy kracht te openbaar, en hy maak een uit soveel gesond, Hy sê, vervloek is die een wat op die mens vertrouw, vlees sy arm maak. Hy sê, Paulus sê, dit is hoe ek was. Ek kon nie sien, as die goed kom, toe die goed gekom het na my toe. Hy sê, terwyl ek in die vlees gekyk het, terwyl ek Christus na die vlees gekyk het, en ek nie gesien het, dat hy die Messias is nie, dat hy die verlosser is nie. En dan ken jy die story. Jesus, die ons maak om stil, en Jesus sê, nee, stop, bring om. En Jezus vraag om die absoluut onlogiese vraag. Hier staan een blinde man voor hom en hy sê, wat wil jy, met ek vir jou doen? En wat sê hy? Dat ek mag sê. Beseef jy, dat Jezus die vraag nie net gevraad, verbaat die mees nie. Jezus die vraag net soveel gevraad. Voor die skare. En wat sou die skare geantwoord het? Besef jylle, terwyl Bart die mees blind was, na die vlees, het hy meer gesien, as die oons wat gesien het. So wat sou hylle gesê het, wat sou hylle antwoord moes wees, as Jesus vir die skare sou vraag, wat wil jylle heen, moet ek vir jylle doen? Wat denk jylle sou die skare geantwoord het? Maak Bart die mees gezond, laat ons sien. <laughs> Hoor jy? En omdat hulle sê, maak Bart die mees gezond, het hulle dit gemis, dat hulle self nie kan sien nie, dat Bartimeus meer gesien het, as wat hulle sien, so in wie sy skoene staan jy, vanmorgen, want dit sal laat vir die vraag antwoord, as jy kan sê in wie sy skoene jy staan, dan sê jy, ek wel kan antwoord op die vraag, en sê jy dit waarde, as ek vir iemand sê, ek dink aan jou, ek bid vir jou, ek staan saam met jou, maar daar is nog een partij hier En die partij is Jesus. Jesus is die een wat die wonder moet doen. Hy is die een, na wie amal opgekijk het en sê, jy moet het rechtkrijg. Maar hy is ook die een wat gesê het, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, stier ek vir julle die trooster. En hy, hy, is die geest van die waarheid, hy sal jylle in die jylle waarheid lei, hy sal jylle in die jylle waarheid lei, my ander woorde, hy sal baie dinge wat ek het om my te sê, baie dinge aangaande my, aangaande my vermoe in jylle, het hy om aan jylle te openbaar, maar jylle is nie gereed om het te draa nie, want jylle kyk nog na die vlees, <laughs> hy sê, maar as jylle oog oopgegaan het, <laughs> hy sê as jylle oog oopgegaan het, hy sê vir Petrus, Petrus, die satan het vierig begeer om jou soos koring te sif, hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en daarom, as jy tot bekering gekom het, hy sê, moet jy jou broeders versterk, hy sê, as jy tot ander insig gekom het, as jy oog oopgegaan het, soos Bartimeus en, en jy het Jezus gesien het as die verlosser, as die Messias, as jou verlosser en Messias, nie die een, wat die wonenwerking moet doen nie. Jy sê, want dit is ons probleem. Ons wagen kyk en sê, wie gaan toelaat kom met die wonenwerking? Wie gaan die een wees, wat hierdie treë gaan gee, en gaan sê in Jesus naam? En so wacht die een vir die ander. En as ons die een vir die ander wacht, dan is ons terug om van vlees ons arm te maak. En besef jy, dan val ek eindelijk net in die touw in. Dan sê ek vir jou Dani, ek denk aan jou my broe, Ek weet dit, is in die krisis, ek dink aan jou, ek staan saam met jou, ek bid vir jou, maar ek gaan vallen achter in die kieu en, en sê ek, wacht geloof, daar iets moet gebeur. Dit is geen waarheid vir Daniel. Wat hy nodig het, hy het geloof nodig. In my ander om by een plek te kom te sê, Heren, waar staan ek in geloof ten opzichte van hierdie saak? En as ek nie geloof het nie, dan het ek nodig om terug te gaan in die woord en moet ek die openbaring van die vreesgeworde woord ontdek in verhouding, en in daardie verhouding, uit daardie verhouding, word Godse geloof oorgebou in my. My sien Jesus gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, ek stierf julle die trooster, en hy, wat sal hy doen? Hy sal julle oortuig van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en julle my nie meer sal sê nie. Wat sê hy daarmee vir ons? In Johannes 16, 10, Wat bedoel hy, as hy sê, Hy voortuig ons van gerechtigheid, omdat hy na sy vader gaan, en ons hom nie meer sal sien nie. Hoe kom sê dit? Hoe kom hy gaan weg? So wie gaan die beeld van Godse gerechtigheid op die aarde wees? Ons gaan. Ons gaan sy plek vind. Het hy nie ook gesê, jylle sal groter werk doen as dit nie? Reg? So sien jylle nou. Nou kyk ons nog steeds in die persoon, in die vlees van Jesus vast en ons mis die gees van die sien wat in ons hart uitgestort is. Ons mis die teenwoordigheid van die gees van sy sien wat in ons hart uitgestort is, wat by ons is. En ons soek nou om daar ver. Ons gaan soek om aan die rechterhand van God en hy is daar. Maar hy is ten volle verteenwoordig binnen in ons, door sy gees. So hy self is hier. So sê jy die verskild? So nou wil ek die vraag weer vragen. en wie sy skoene stand jy vermoorde? In die skare sin, die disipel sin? In Bartimeus Of in Jesus sin? Paulus sê hy, ons tredes op as gesante, hy stuur ons. Ons vermaan mense, ons roep mense toe, laat jylle met God versoen. Hoor jy, hy sê ek stel jylle aan. Hy sê, gaan jylle en maak disciples. Hy sê, vir die wat gegroot sal die tekens volge, in my naam sal jylle die duivels uitreven. In my naam sal jylle jylle aan op die siekeslees sal gezond word. Kan jy hoor wat sy vir ons, nou is ons in gemeente. Luister mooi, nou is ons in gemeente. En wat sy vir my in gemeente, wat sy vir jou in gemeente? Hy sê, jylle, wie sluit hy uit? Hy sluit niemand uit nie. Maar die skryver van die brees roep uit, hy sê, jylle behoort vanweer die tyd al leraars te wees, maar nou het ek nodig om jylle met melk te voet en die vaste nie vast te spuise nie en so sien jy wat gebeur, omdat ons op vlees vertrouw, omdat ons om nog steeds na die vlees ken, en sien ons lees oor hy skrif, 2 Korintheers 5 16, al het ons Christus na die vlees geken, ons ken om nou nie meer so nie, ek wil jou vraag, sien jy Christus nog steeds na die vlees, sien jy nog steeds die gestalte van Christus in iemand anders, of besef jy, dat Godse droom, Godse hart vir jou is, dat hy gestalte vind, dat sy gestalte, wat reeds in sy volheid in jou woont, dier die inwoning van die Heilige Gees, dat hy ten volle gestalte sal vind, in en dier jou leven, dan wacht jy nie meer vir iemand nie, dan kyk jy nie meer wie gaan die move maak nie, <laughs> dan het hy die klaar binnen jou gemaakt. So ek vraag weer vir jou, wie sy verkoen dan jy? As ons vanweer die tyd leraars boor te wees, en nie met melk meer bezig wees nie, maar met vaste spuise, dan lyk dit vir my, dat hy die line, dat moes eindelijk al lang al dan geskyf het, en ek in so verhouding met God geleef het, dat ek nie meer om my rond kyk, en die vraag vraag, van wat nou nie, en hoekom nie, maar besef jyre, jy is hier, jy is in my, jy is in elk een van ons, en besef jylle nou, wat er vir antwoordelikheid in daai sin, het elk een van ons, om daai lyn te skuif. Want as een lid lê, lê almal saam. En as enige iets wat minder is as God plan vir ons lewens, en my lewe is vol af ons, geen veel vingers nie. Enige iets wat minder as God plan vir my lewe is, is net die posisie van daai lyn. Is nie op die regte plek nie. Want vanweer die tyd behoort ek al. Maar as het nie die kom nie. En dis die tragedie van Ons vorige geslag, wat onder die godsdienst kombersgroot geword het, en nooit by die punt gekom het, om die lijn effectief te skuif nie. So ek wil jylle uitdag vanmorgen, met die een beeld en sê, is dit die plek? Is dit die plek waar jy is? Is jy in die plek om te sê, ek besef, ek staan in Jesus' skoene. Ek het sy plek geneem. Jy het sy plek geneem. Maar luister, het moet nou een Jesus wees van ander mense nie. Hoor mooi, die rol van die gemeente is om mekaar op te bouw, waarvoor? Gis het maar recht samen te bouw en ek, ons praat oor die ding en hy, hy praat oor gemeente en hoe werk kerk en gemeente en al die goede en ek sê vir hom, luister, kerk is nie een liefdadigheidsinstelling nie. As jylle kyk na die geskienis van die handelinge gemeente, dit klink so prachtig, maar is interessant, gaan lees dier Paulus' briewe, en nou is Paulus van die jode al weg, die kern, die kern van die evangelie, waar die evangelie, die eerste gemeente ontstaan het in Jerusalem, die armste van die arm gemeentes, hy het nou al die gemeentes in die, in die huidendom, recht oor Gelaasje en oor Macedonie en Griekeland, tot in Rome, het hy gegaan en hy het geld by mekaar gemaakt, Paulus het geld by mekaar gemaakt, vir die arm gemeente in Jerusalem. Waarom was hulle die armste van die gemeentes? Weet julle? Ons lees het in handinge, maar ons lees daar oor. Jy sien, die ouwes het toegestroom tot die gemeente en daar die gemeente kom sit en die ons had extra huise en grond en goeders gehad het, het het verkoop en hulle het gebring, by die voete van die apostels kom neerle en die apostels het kost gekoop daarmee en hulle het het vir allemaal uitgedeel en toe begin die moeilijkheid, toe word die, die wederwees van die Griek gesprekende jode oor die hoof gesien en toe moet hulle diakens kies om te kyk wat hierdie wederwees daarom verzorg word maar beseef jy, as ons een welsteinstaat word, dan sit die emmer met die gat in, die emmer word nooit volle en dit is waar oor die Jerusalemse gemeente arm geblei het Maar die klomp hou sy daar gesit en sê, ons nie nou die Heere, ons vol in die breking van die brood en die, die lering van die apostels, ons sit by die apostelse voet die elke dag, maar wie moet ons kostje? En later sê Paulus, hy het nie werk nie met okkie eet die. Hy sê, hy wat vir sy eigen mens is die zorg nie slechter sê, hoor jy, hoor jy hoe Paulus nou praat, dit klink jy soos die Jerusalem gemeente nie. Nou verstaan jy, hoe was die Jerusalem gemeente so arm? <laughs> so die belangrike ding om te besef is dat Die verantwoordelikheid kom terug na elkeen van ons toe om met ons eie handen te werk, so dat ons iets het om mee te deel. Om by die punt te kom om iets te kan kan gee. Een man kom by my en hy sê vir my die volgende, hy sê, die Heer het nou duidelijk met om gepraat en met al sy polis gekanceleer. Want die Heer sal sorg. My antwoord is, ek het slechte niets vir jou. Die Heer sal nie sorg nie. Die Heer ga nie in die ochend stop by jou huis en het check daar aflever nie. As daar verzorging is, sal dit dier mense moet wees. Mense wat daarvoor moet werk. Ek sê so, daar nou twee partij hier. Is een ou, wat sê, ek glo die Heere, en sy hande die zaligheid beloof. En daar is een ander partij wat sê, ek glo die Heere, en daarom gebruik ek die talente wat ek het, en ek werk met my eigen hande, so dat ek iets het om mee te deel. So daar iemand is wat kan sorg vir die ou, <laughs> wat nie werk nie, sê jy heis nie. Hoor jy? Wat een wil jy wees? Kan jy sien? Aan die ene kant is die, die riep ouwe sê achter Jesus aanloop en sê, ons kom drink net in van die wonderwerk wat ons sien. Aan die voorpand daarvan, is die Jesus wat sê, ek is daar om dit te doen. Besef jy, ek en jy, elke van ons, is daar, om dit te doen. Is daar om by die plek te kom, te sê jyre, ek sê nie, nie meer na die vlees nie, ek het nie nie na die vlees gekend, ek het elke keer Jesus in die gestalte van die persoon gesit, ek sê, die ouwe gaan die mongen wek doen, as hy net hier was, want nou jy toe Jesus by Martha en Maria kom, en wat sê Martha van Mjere, as hy hier was, sal so my broer nie gesterf het nie, en Jesus sê, eenvoudig vaar, luister, maar jou broer sal opstaan dis wat Jesus sê, want die pad kom op te wek, en dan sê sy, ja, ek weet dat hy sal opsta in die laaste dag, so sien jy wat maak sy met haar geloof. Sy so sê, as jy hier gewees het, sal so jy die gesterf het nie. En wat die opstanding betref, in die laaste dag, dis die poole, maar nou, nou sien niks nie. Jy sien, God is die God van nou. en God wil het nou vir my jou doen. Hy wil nou vir my jou intrek in die grootsheid van sy leven, en wat besef jy dus, ek kan dus nie tevrede wees. Om te sê, wel, ek gaan kerk toe, boord in die gemeente, ken die Heere, is nie goed genoeg nie. Dit is nie die antwoord nie. Besef jy, die antwoord leed daarin, om waarlik sy disciple te wees. Om waarlik die geest van die waarheid toe te laat. Om in my te werk. Dan sal die woord van Jesus waar word, dat het voordelig is, dat hy weggang. Dan sal hy voordeel in skop, want na by my Nou kom Paulus, hy bevestig wat Jesus gesê, hy sê, na by jou, na by my, is die woord in my mond en my hart. Paulus sê, die salving, die Christus, die Christus, die salving van God in ons, dit is die hoop van eerlijkheid. So besef jylle nou, wat moet gebeur, is dat ek en jy by daai punt kom, om ons te konfronteer en te sê, jylle, ek sê hierdie goeders, want ons skiers met mekaar, Ek sê hierdie goed, ek sê vir jou, oh, ek, ek staan saam met jou, ek bid vir jou. Maar as ek omdraai, om uit die confrontatiepunt in my hele leven te kom, het sê, jyre, wat is die inhoud van wat ek gesê het? Jyre, ek wil inhoud in die ding gee, hier moet inhoud kom. En dit beteken dat ek teruggaan gaan na die, soos die Engelsman sê, na die drawing board toe, en gaan sê, jyre, we, wees my, ek besef wat ek nodig het, ek het Bartimé sy stem nodig, party Bartimé sê, dat ek mag sê. Heere, dat ek mag sien. Dat ek mag sien soos jy sien. Dat ek mense nie meer na die vlees kyk nie. Maar dat ek besef, daar is een potentiaal in mense. Ek het nog nie die punt van die huiswerk gesien en wat jy gemaakt het, het jy goed gemaakt. Jy het teruggestaan en sê baie goed. En daar is dus nie een mens wat nie baie goed is nie. En as ek mense kan sien as baie goed, as ek God kan sien as die skepper van baie goed, dan kan ek diep in kyk diep in kyk in die volmaakwet van die vry dan kan ek diep in kyk in die weese van God in en ek kan besef ek is een met hierdie een en dan gaan dan gaan dit waar word van my leven dat ek die gesand is dat ek die een is wat in Jesus' skoene loop dan gaan dit nie meer vir my oor die disciples wat om gevolg het en Bart nie dan gaan ek in die posisie staan wat Jesus bedoel het en dis die reden waar hy opgevaar het hy het opgevaar om uit die pad uit te kom, so dat ek en jy daar plek kan neem. Dan gaan ek en jy in hy posiesie staan. En ek wil een stelling maak en sê, ek geloof dan. Dan sal ons baie nader kom aan die beeld wat Paulus gebruik in 1 Korinties 13 toe hy gesê, ek ken nou ten dele, en ek profiteer ten dele, ten dele. Hy sê, maar een dag sal ek ten volle gekend wees. En sal ek dier die spiel in die ruysel kyk. En daar die spiel in die ruysel is nie vir ons vir een dag, een dag nie. Daar is elke dag vir ons, is daar vir ons meer te sien in hierdie spiel. So ek en jy hierdie uitdaging wil aanvaard, sê so jyre, dat ek mag sien. Dat ek mag sien wat jy bedoel het, toe jy gesê het, jylle sal, groter dinge doen is dit. Ek oortuig jou van gerechtigheid, jy gaan die posiesie in jou. Want dan sal ek by een plek kan kom, waar ek sê, Heere, ek sien dat ek geloof kort in die saak. Ek sien dat ek woorde sê met my mond, maar is nie daad en waarheid nie. En ek het nodig dat het omswaai, en daarom Heere, dat ek mag sien, soos wat hy sien. Dat hy geloof in my opstaan dat ek in staat sal wees, om te doen wat God bedoel het, dat ek sal doen. Vader ons dankie dat jy in al hierdie jare nie opgegeet op ons nie, nie opgegeet op jy woord vir ons nie, nie opgegeet op die droom wat jy het, dat ons jy gesante sal wees nie, toe jy in die eerste plek in Adam geblaas het en gesê het, onderwerp jy die aarde in die eerste ouwer. Ek loof jy vader, dat jy tot vanmorgen by die deur van ons hart te staan en klop, sê, ek kom met jou maaltijd hou. Ek wil jou dier die spiel in die reis laat sien. Ek wil jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Ek wil dier my gees aan jou openbaar dit wat jou oog nog nie gesien en jou oor nog nie gehoor en jou hart nie opgekom het nie. Wat jy my lief het. Jere, ons kan net volgend hier staan soos een Bartimeus en sê, Jere, dat ek mag sien dat ek mag sien en inzicht kry in die droom, in die meesterplan, so dat ek in die plek kan kom staan, en nie langer my focus plaas op, op een ander mens, of op die vlees nie, selfs die vlees nie, maar dat my focus terugkom, na die volheid, die volheid, wat in my woon, ons eer die vader, en Jesus naam. Moet iemand iets sê? Ek wil net hierdie woord bevestig vanmorgen terwijl ek daar sit en Jan oor hierdie ding praat. To kom daar iets by my op. Lid staan geskrywe aan Deuteronomium 8. Ek wil julle met die hele Deuteronomium 8 gaan lees, maar die, die versie wat wat rechtig die ding bevestig vanmorgen is vers 18. Hy het nou baie goed daar gesê en het gaan oor die ouwens wat sy hart te vals is en wat besef het oor hy maar hy het vir die goed gewerk, hy het vir die beeste gewerk en die mooie huise en die grandhuise en die goede en dan sê hy in vers 18 Ding, maar denk aan die Heere jou God dat het is hy wat jou kracht geef om reikdom te verwerwe dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met die eet beloof het so dat jy vandag is en is die kostbaarheid daarvan, dit gaan nie net oor, oor geld en goede nie, maar het gaan oor dat is hy iets wat ons die kracht gee om die geloof wat ons in Jesus Christus het te bevestig